Табурчак бурчак затулив обличчя долонями та душевний біль. «Не обмануй її! Не простить, якщо...» Звідчим прошепотів. «Раніше, мабуть, прощала вихопилась у мене». «Що прощала?» – спалахнув Вадим Іванович. Чого ви пхаєте свого?» Він раз пригасив роздратування. «Ви бачите? Я вже сам не свій. Голова розколюється». Вважаються всілякі жахи, аби живий був Руслан. Він замовк, похнюплений, вбитий нещастям, що згорбило його плечі, залягло глибокими зморшками на лобі. Він вболівав за долю сина, і мої міркування про причетність та бурчака до зникнення здалися кощунством. Я згадав про свої підозри, як про нісенітницю, яку хтось натуркотів мені у вуха, щоб кинути на цього чоловіка жахливу тінь. Та мої очі натикалися на його туфлі, і вони маячили переді мною лиховісними свідками нещирості. А коли й був у Шулешко, хай навіть туди заходив Руслан, не міг батько сховати сина тільки за те, що той дізнався про його зраду матері. Не міг, і переживав Табурчак по-справжньому. Каявся, але не розкривав своєї таємниці, а його признання допомогли б знайти Руслана. Нічого, сьогодні подзвонить Коноплич з Києва, і це повинно щось прояснити. «Я піду до Валентини», – приречено сказав Табурчак. Підготую її. Краще вона б не їхала. Ні. Нехай переконається. Не погодився він. Табурчак вийшов стомлено човгуючи туфлями. Я розглядав картинки яхт і прислухався, що ділося у вітальні. Почув здаваний зойк, потім настала тиша. Я був вдячний Табурчаку за те, що звільнив мене від неприємної розмови. Ось і Валентина Гнатівна прихилилася до двірка. Я встав зі стільця. «Поїхали. Я хочу бачити його», – сказала змореним голосом. «Я б на вашому витримаю, переживу, коли не побачу ще гірше, – перебила мене». Звичайно, вона хотіла переконатися, що це не Руслан, щоб не згасла надія побачити його. Саме надією жила всі ці дні, і жорстоко. Відбирати її у неї. На приступці Газика сидів і розмовляв з Миколою Віталик. — Варю, знайшли Руслана? — запитав хлопчина. Валентина Гнатівна глянула на мене повними мислі, чима, і відвернулась. Ми поїхали. Мовчали. Лише позаду зрідка чулося гірке, судомлене, ніби після плачу, зітхань. Хвилин через десять вибралися за місто на широку трасу. Ми хотіли акації, а за ними шикувалися рівними рядками кущі винограду. Звернули на ґрунтівку, яка перетинала виноградник. Попереду виднілися дахи будинків, і коли під'їхали до них, я побачив, що то дачі. Ми поминули їх, і з високого пагорба відкрилося широке плесо лиману. Потихеньку спустилися крутим узвозом до берега, Неподалік серед води височила біла вежа маяка. До нього тягнувся вузький бетонний мол, на якому стояв гурт людей. Між ними сірів кашкет міліціонера. У мене стислося серце. Незабаром стане відомо, продовжувати розшук, чи... Я не наважувався озирнутися на табурчаків. — Зупиняйте, — наказав Миколі. — Валюша! — Ти посидь у машині, а вже потім, — лагідно мов Вадим Іванович тремтячим голосом. — Ні, Вадиме, я з тобою. Тихо, рішуче відповіла і відчинила дверцята. — Не йди, я тебе покличу. Коли... — просив Табурчак. Валентина Гнатівна вийшла. Я навмисне, сягнисто пішов до гурту, щоб вона не випередила мене. Позаду чув засапане дихання. Люди четверо дачників розступилися. Під вигорілим брезентом вимальовувались обриси тіла. «Сержант не пивода», козирнув молодий веснянкуватий міліціонер. Його знайшли. Потім сержанте я хотів швидше провести опізнання. Глянув на табурчака, що міцно тримав дружину за руку. Її схудле обличчя витягнулося від напруження, а... Знетямлені очі широко дивилися на брезент. Відкрийте. Прошепотіла і подалася вперед. Ми перезирнулися із сержантом, і я кивнув. Він сунув брезент з голови утопленика. Не він, видихнула табурчак і знеможено прихилилася до чоловіка. Господи, чия ж це дитина. Я відіслав табурчаків до машини. Вони пішли похилені, мов старці, залишаючи на піску довгі борозні сліди. Потім зняв брезент утопленика і уважно обдивився скоцюрблене тіло. Десь годину тому проплив корабель, збурив гвинтами воду. І його прибило до молу, заговорив сержант. А так би не скоро виплив. Напевно, він здачі. в одних трусах. «На деяких дачах живуть діти без батьків», – додав один з чоловіків. «Еге, а батьки з'являються аж у п'ятницю, після роботи. Відпочинуть два дні, і знову місто», – ніби поскаржився інший. «Я зверну увагу на зап'ястя і щиколотки. На них ні синців, ні залишків мотузки».